שלום לכם, לא, לא טעינו, לא טעיתם, לא מאדם וני ליום אלא ספיישל לעיתון קום, לציון חמישים וחמש שנה לגיליון הראשון של העיתון, השבוע, 26 בספטמבר 1969, ופתחנו עם גרסת הצ'רצ'ילים לבאך, קורל לאוהבים צעירים, אגב באורגן בא, אה, מנגן אדי שפירוביץ', שאינו חבר הלהקה כמובן. ופתחנו עם זה, עם הצ'רצ'ילים, לכבוד מי שהופיע בשער לעיתון הראשון בתור הצ'רצ'יל בתחתונים, סטן סולומון, שהיה סולן הלהקה. למה תחתונים? סולומון סיפר לי לעיתון, נולדתי למשפחה עשירה במונטריאול. קנדה, אבל תמיד ידעתי שלעולם לא אבקש כסף מאבי אפילו אם נשאר בתחתונים. נו, כעבור חודשיים בדיוק הוא נענה להפצרת אבי ועזב את הארץ כדי לנהל מפעל בגדים של המשפחה במיאמי ביץ', ובמקומו הצטרף דני שושן, וגם זה כבר אשתו היסטוריה. צ'רצ'ילים. זה באך. אז סטן סולומון שהזכרנו, אכן היה זמר וגם כותב השם של הצ'רצ'ילים, אבל הקול הגבוה בקורה לאוהבים צעירים שייך לזמר אחר מלהקה אחרת, חיימון אלגרנטי מהאריות, שבמקרה היה באולפן, במקרה הזמרת שהוזמנה לעשות את הקולות לא הגיעה, אז הוא שר במקומה, בפלסט. הפלסט המוכר שלו. Uh, האריות ניסו להצליח בחו"ל, כמו הצ'רצ'ילים, הם uh, הקליטו באנגליה את uh, אהבתנו היא דבר צומח, וקיוו לטוב. אז מה קרה? Uh, חיימון uh, סיפר לעיתון בריאיון שפורסם בגיליון הראשון, אגב, כמו כל הציטוטים שנביא כאן היום. חזרנו לארץ אחרי ההקלטות, חיכינו לרישיון עבודה כדי שנוכל להופיע בטלוויזיה בבריטניה, אבל הרישיון לא הגיע. ייתכן שהיינו יכולים להצליח אילו לפחות השמיעו אותנו הרבה ברדיו, אבל שדרני הרדיו טענו שאינם יכולים להשמיע אותנו כי אנחנו לא באנגליה. ואילו שלטונות ההגירה סירבו לתת לנו רישיון עבודה, בטענה שלא הוכחנו את עצמנו כהצלחה מסחרית, ואז אנחנו נכנסנו למעגל קסמים. כמו חתול שרודף אחרי זנבו, איזה מטאפורה חמודה, הנה האריות, our love's a growing thing. Grow האריות, אחר כך קראו להם The Liants of Judea, אריות יהודה. חשבו שזה נשמע יותר, איך להגיד, איך? לא, לא נגיד. נגיד, אבל זה נשמע, גם השיר נשמע מצוין. אחד הלעיתים הגדולים ב-1969, שהיה שישה שבועות במקום הראשון בארצות הברית ושלושה שבועות בבריטניה, במקום ראשון גם במצעדים בישראל. היה להיט החד פעמי של הצמד דני זאגר וריק אבנס בשנת 2525. ולדברי זאגר, בריאיון שפורסם בגיליון הראשון של העיתון, לפעמים נדמה לי שההצלחה שלנו היא כמו אגדה דמיונית. רק אתמול נאלצנו ללוות מחבר כסף כדי להקליט את השיר שכתבנו כבר לפני חמש שנים, והנה הוא מכר כבר למעלה משני מיליון עותקים בעולם. הם לא היו כפויי טובה, סגר רוונס. דבר ראשון, החזירו לחבר ההלוואה, 500 דולר. דבר שני, הציעו לו להיות המנהל העסקי שלהם. איך אמר רוונס? במוזיקה אנחנו חזקים, אבל בענייני כספים אנחנו לא מבינים דבר. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may fall.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 T twinkling of starlight so very far away maybe it's only yesterday♫ 25, 25, כן, אחד מהלעיתים החד פעמים המצליחים ביותר אי פעם. ולעוד אחד מהלעיתים הגדולים של 1969, אבל בניגוד לזה של זאגר ואבנס, שהוא שמה בכל תחנת רדיו, הלהיט הזה הוחרם לשידור, בכל אופן בשעות היום והערב המוקדמות. אתם כבר מנחשים, מדובר ב... אני אוהבת אותך, אני כבר לא, שסרז' גינזבורג כתב ושר עם בת זוגו הבריטית, השחקנית ג'יין בירקין. ובעמודי החדשות של העיתון, בגליון הראשון, התפרסמה הידיעה הזאת בכותרת, הופסקה התפסת תקליט התועבה של סרז' וג'יין. הלהיט, כך נכתב, גרם לסערה בינלאומית וכל תחנות השידור בעולם פרט לגלי צהל. החרימו את הפזמון והוא אינו מושמע ברדיו וגם לא בטלוויזיה. ובאיטליה מכירת התקליט נאסרה לאחר שהוותיקן הוציא צו בו קבע שמדובר בתקליט תועבה. תועבה, אולי, הצלחה, בטוח, למרות שלא השמיעו ברדיו. מקום ראשון בבריטניה, באוקטובר 1969, הנה הם. זה ראש גינסבורג, ג'יין ברקי, אני אוהב אותך. אני כבר לא... שיר ההנחות, להיט ההנחות הגדול של uh, סרוויז' גינסבורג וג'יין בירקין, או להיט התועבה, איך שאתם... Uh, טוב, ככה קראו לזה, כן? בכותרת. אוקיי, okay. ועכשיו uh, אני רוצה להביא uh, בשידור חוזר את הריאיון עם uh, אורי אלוני, ששודר לראשונה uh, השבוע. לפני שש שנים, חמש שנים, סליחה, לא, שש שנים, 27 20 בספטמבר 2018, כשחגגנו 49 שנה לגיליון הראשון של העיתון קום, והעלינו את אורי אלוני לראיון טלפוני. אלוני היה מייסד לעיתון לצד דוד פז והמול אברהם אלון. הוא גם ערך את העיתון לצד פז. ואורי אלוני הלך לעולמו ב-2020, בגיל 73. יהי זכרו ברוך. והנה הראיון עם אורי אלוני, שבו הוא מספר בין היתר מי המציא את השם לעיתון, והיה לחלק שלו ושל uh, לעיתון ב... בכך שישראל בכלל הגיעה לאירוויזיון. אורי אלוני, עליו השלום. בוקר טוב, אורי אלוני. בוקר טוב. המון זמן לא דיברנו. כן, ארון, חג שמח. חג שמח, אורי. ואני אה, אספר למאזינים כאן שאורי אלוני בעצם קיבל אותי לליל זה היה בתחילת שנות ה-80. ואחר כך החלפתי אותו כעורך מדור המוזיקה של העיתון, וזה היה כבוד גדול. יש לי נחת, יש לי נחת מממשיכי דרך, אני נהנה תמיד. נו, מכל מלמדיי השכלתי, אורי. נכון, ומתלמידיי יותר מכולם, אם תשלים את הפסוק. יפה. אורי, אנחנו מקדישים היום את התוכנית, את לעיתון קום, לעיתון נקודה, לעיתון שיצא ב-26 בספטמבר, אלף...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 המנטליות היא אחרת, אתה יודע, כל התקשורת היא אחרת, החל מרדיו, טלוויזיה ותחלות שידור מקומיות כמו שאתה למשל, וכלה באינטרנט וטלפונים. Okay. תשמע, כשאנחנו יצאנו עם לעיתון, אחת האטרקציות הגדולה, הגדולות הייתה שנתנו מילים ללהיטים, okay. מילים באנגלית. עד אז מי שרצה ללמוד את השיר, היה צריך לחכות כל פעם, שישמיע אותו ברדיו, להקליט אותו ואחר כך לרשום.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 וחלק זוכרים אותי, חלק מכירים, חלק לא, כי בכל זאת עברו עשרות שנים. וברגע שאני אומר לעיתון, האנשים, אותם אנשים כמעט פורצים בבכי. כן. Okay. בגלל הנוסטלגיה. Okay. והוא אומר, יואו, איך אתם עזרתם לי? Okay. בועז שרפי תמיד מספר, שאני פוגשתי, אז הוא מספר לאנשים שבמקרה שובעים אותו. הוא אמר לי, בוא, אל תעמוד הבמה, באחורי הבמה.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 כן, אז תשמע, בשנת, אני יודע, שבעים ושתיים, בשבעים ואחת זה היה שהייתי בשמירה במילואים באיזה לא מקום, פתאום ישמר בחדשות, בטרנזיסטו, שישראל החליטה לוותר על האירוויזיון כי אין תקציב. אז מיד צלצלתי למח"ט, לרבקה הייתה אז דוברת של רשות השידור, אמרתי לה, מה את מדברת? איך את מפטרת דבר כזה? אנחנו נשיג לך תקציב. אמרתי לה, לעיתון ישיג לך תקציב. כשאנצלי מהר לאיגוד השידור הרפואי, תגידי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 מוד, או, מוד, מוד התרגש מה... מתפיית, מספיית. מאוד התרגשת מה... פעם הייתי מתפייס, פעם הייתי מתפייס. מאוד התרגשת מהניצחון של יזרק כהן. בוודאי, בוודאי. כן. הייתי שם, אתה יודע מה? בהזדמנות שתראה אותי, אני אראה לך, יש לי חמישה עשר או שישה עשר תגים בשרשרת של כל האירוויזיונים הראשונים שהייתי בהם, וכיסוי לתוך לעיתון. אתה הראת לי את זה ב-1980, כשנפגשנו בהאג לאירוויזיון כן. בוודנד. כן. ענוג לדבר איתך ואנחנו עוד נדבר, אם לא כאן אז ב, ב במעדן ויניל. אה, טוב, אני, אני כבר אמרתי לו על המאזינים שהמצעד המצעד שפורסם בגיליון הראשון של העיתון לא היה בדיוק אה, תואם כי אה, לעיתון יצא בערב סוכות, בשבוע קודם היה יום כיפוי.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 Uh, ולכבוד העיתון. Uh, וגם לעיתוד. שתהיה לנו שנה מתוקה, שוגר שוגר. שתהיה לנו שנה נהדרת. אורי, תודה רבה על uh, השיחה טוב. איתך. להתראות וחג שמח. חג שמח חכם על ביי. והנה, שוגר שוגר, הער <שיז> זה הסינגל הנמכר ביותר בבריטניה, זה בארצות הברית בשנת 1969, מחר בעולם למעלה משישה מיליון עותקים. זה יפה בשביל להקר שבעצם לא הייתה קיימת, אלא בסדרת טלוויזיה מצוירת, הארצ'יז. מאחורי הלהיט הזה אמרו הכותבים, ג'ף בארי, להנדיקים, ואז אמרו רונדנטה, בהכפלות. הארצ'יז, שוגר שוגר. Oh, honey Oh, sugar, sugar שבועון לכל המשפחה. לעיתון השבועון לכל המשפחה, ג'ינגל מ-19... משנות ה-80, מתי שהוא, רובי מצא לנו את זה ביוטיוב. עוד קצת אורי אלוני עליו השלום, בגיליון הבכורה של העיתון התפרסמה כתבה על הקלטת הגרסה הישראלית לתמות צ'אנס לשלום. היא הייתה ביוזמת אורי זוהר, ואריק איינשטיין, וחבורת לול, ובין המשתתפים בהקלטה היו כמובן אורי ואריק, ושלום חנוך, ואבי טולדנו, ואילן וילנית, בומבצור, הצ'רצ'ילים שנגנע, סטן סולומון מהצ'רצ'ילים הפיק, וגם אורי אלוני עצמו, על תופי הטימפני. כן, הגרסה המלאה של יאללה ביחד מוצ'אנס לשלום היא ארוכה מאוד, משהו כמו 14 דקות. אז חתכנו קצת, והנה גרסה מקוצרת, ואנחנו נמשיך לייחל לשלום, לביטחון וחזרת החטופים והמפונים לבתיהם. אמן, אמן, כן יהי רצון. ככה זה נמשך, זה נמשך, ומאז כולנו מבקשים תמות צ'אנס לשלום, אבל כשאתם רואים, לא כל כך הולך. טוב, אה, נמשיך אה, בגילון הראשון של העיתון, אה, ראיון עם בשן, הוא זמר השנה במצעד העברי השנתי תשכ"ט בגלי צה"ל. אגב, במצעד המקביל, לכל ישראל, אבי טולדן הוא נבחר. ויגאל היה אז חייל בלהקת פיקוד הצפון, אבל קיבל אישור להופיע ולהקליט גם מחוץ לצבא. ועל הזכייה בתואר, יגאל אמר לאבי קורן, שניהם כידוע כבר לא איתנו, וכואב הלב, אז הוא אמר, למרות שזמר השנה הוא תואר ה... מעיד על שיא מסוים, אני חושב שאין זה מבחינתי שיא השיאים, ויש לי עוד הרבה מה לומר. בהחלט, אם כי במצעדים השנתיים הוא טען אחרת, הוא אמר, אין לי יותר מה לומר, שיר שכתבו מירה מאיר ואפי נצר, יגאל בשן. lo <laughs> ke <laughs> <laughs> There's no longer what to say What was already over I'm telling you, it's not me There's no longer what to say What happens when everything will be finished And today there are only treasures There's no longer love There's no longer what to say What was already over from the morning There is no one I don't have anything to say What was just over There is no one There is no one There is no one There is no one There is no love There is no one There are things And you like the other There is no one more to say מה שהיה כבר עבר, כאן נפרד ממחר, אין לי יש לי זרים, אין לי יותר מה לומר, מה שהיה כבר עבר, כאן נפרד ממחר, אין לי יותר מה לומר, מה לומר. אין לי יותר מה לומר, לנו יש עוד קצת לומר. אז אם uh, לגבי זמר השנה היו חילוקי דעות בין uh, המדרגים בגלי צה"ל וקול ישראל, לא היו חילוקי דעות לגבי זמרת השנה, רבקה זוהר, ששרה את שיר השנה בשני המצעדים, מתוך פסטיבל הזמר והפזמון תשכ"ט, לא זכר. יואם תהרלב, יאיר רוזנבלום, על כפיו יביא. ו... רבקה קיבלה גם פוסטר בגיליון הראשון של העיתון. הנה, כבר מביאה. and he doesn't do anything he's not here to catch and he's not here to catch and he's not here to catch and he's not here no he to no catch רבקת זוהר, זמרת השנה, תשכ"ט עם שיר השנה. עכשיו ללהקת השווים במדור החדשות, בגדיון הבכורה של העיתון, פורסמה הידיעה הזאת, לאיטה החדש של להקת השווים, The Equals. Viva Bobby Joe הפך להמנונם של אוהדי קבוצת הכדורגל וסטהאם מלונדון. אולם בשינוי קל, במקום לשיר Viva Bobby Joe, הם שרים Viva Bobby Moor. שהוא כוכב ווסטהאם ונבחרת לאנגליה. ולידיעה צורף צילום של בובי מור עם חברי הלהקה, כשהוא עם מיקרופון, פוזה של זמר. אדי גרנט, סולנה איקולס, שאחר כך גם הייתה לו קריירה מוצלחת מאוד בזכות עצמו, סיפר, הפועלים במפעל התקליטים יצאו לסוף שבוע ארוך, בדיוק כשהחל ביקוש גדול לתקליטון של ויווה בובי ג'ו. אז מנהל המפעל התקשר אלינו ואמר, שהדרך היחידה להדביק את הביקוש לתקליט היא שנבוא לבית החרושת ונסייע בהדפסה ובאריזה. מיד הזעקתי את חברי הלהקה ונסענו למפעל. ובמשך יום אחד הצלחנו להדפיס, לארוז ולשלוח 15 אלף עותקים של התקליטון. עבדנו קשה, אבל המאמץ היה כדאי. אז גם אם זה סיפור, ועדיין סיפור נחמד. ביבה. ויהי בא. ויהי כן, אנחנו מתקרבים לסופה של התוכנית הזאת, ספיישל 55 שנה בלייטון. ובמדור ביקורת התקליטים הראשון שפורסם, אבנר רוזנבלום אגב כתב את המדור, הוא היה אחד העורכי המוזיקה המיתולוגיים של גלי צה"ל. אחד האלבומים שהוא כתב עליהם היה The Book of Talison של להקת Deep Purple, בהרכב הראשון שלה. ואגב, הביקורת הזאת התפרסמה כמעט שנה אחרי שהאלבום יצא בעולם. ורוזמלום כתב, להקת המחתרת הבריטית שזכתה להצלחה נאה מאוד בארצות הברית ואצלנו, ואלבום שני המצטיין כקודמו בעיבודים מעניינים במגינה מבריקה של חברי הלהקה, ובמיוחד האורגניסט ג'ון לורד. בקטעים ארוכים ובעטיפה מעניינת וציורית. ואוזנבול מתפעל במיוחד מהקברים שהלהקה עשתה לאייק וטינה טרנר, ניל דיימון בביטלס, אבל אנחנו נשמע שיר מקורי שכתבו ג'ון לורד ורוד אבן, שהיה אז סולן הלהקה, שיר יפהפה, הוא נקרא Anthem, המנון, Deep Purple. I stop the בין Anthem ו-Deepeple אנחנו מגיעים לסופה nice של התוכנית המיוחדת, ספיישל 55 שנה לעיתון, לעיתון, הוא שבורון אז אחר כך, הוא שבורון, הראשון שלו יצא השבוע לפני 55. תודה לרובי, הטכנאי, תודה לאמיר המפיקה, תודה לכם. ואני תוהה בשבוע הבא עם מעדן ויניל, כרגיל, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.